«Куди ж тебе тягне серце?» – спитав Петро. Невже котюга знов думає про сало? Дармо, що натовкли вже пикою об лаву. Пху! – аж плюнув з досади запорожець. «Ти йому образи, а він тобі луб'я. Голодні кумі хліб на умі. Згинь ти своїми бабами. Доволі чоловікові і без них смутку».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 Дай почав собі читати на пам'ять із Єремії. Петро, слухаючи, аж здивувався. «Чрево моє, чрево моє, болить мені! Смущається душа моя, терзається серце моє! Не умолчу, як оглас труби, Услышала душа моя вопль раті і біди!» Доколі зріти імам біжащих, слишаш глас трубний, понеже вожді людей моїх, синове, буйнії, суть, і безумнії, мудрі суть, є же творити зла я, благо же творити не познаша. Ух, каже, здригнувшись, братику, мені не знать, що показалось. Проклятий Прочухан Зачинає кидати мене в трястю. Та ось і моя хата. Засну, Як усе минеться. Приїжджають до хати, А на зустріч їм вибігають Мати і сестра Кирилова. Як же то зраділи сердешні, то й розказати не можна. Одна бере за поводи коня, Друга тягне за порожця сідла, А він тільки всміхається.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 Так до обнімання, як грішнику до гарячої сковороди. Хотів Петро зараз іти додому, так Кирило запросив на чарку горілки. й стара неня і сестра Кирилова, кланяючись, просили, щоб хоч заглянув у хату. Ну, пані матко, каже Кирило Тур, давай же нам тепер такої горілки, щоб і сам диявол зайшов у голову, та давай...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 Більше відра не вип'є. І почав знову смулити, поки знемігшись, упав без пам'яті на землю. Усі стривожились, а один Петро тільки знав, що цьому за причина. Він поміг жінкам підняти Кирила тура з землі і положив на перину. Далі попрощався і пішов до гвинтовчиного хутора, міркуючи про все що чув і бачив.